بسم اللہ الرحمن الرحيم و بالعضافت مخین حضر رواننا واما تاریخه بلعضافت لینہا احصر طریق او حالات او مقامات ذکر کئی چکم حالات او مقامات او تقاضی تی خبری کئی چی مسلمن ایلی حید تمارے او ومارفه په کم شکل سره راړي مارفه بل اضافه کړه اه حالات او مقامات ذکر کړي چې حالات او مقامات تکازہ ده کوي چې موسليحه مارفه مارفه بل اضافه ترونه مختلف شرایط دي نور د مقامات او حالات ذکر شو نو د هغه صورت ته مقامات او حالات ذکر کړي چې کم ده کې تکازہ ده کوي چې موسليحه هراله په صورت اضافه باندې اضافت نا غضور عبارت پر اوما تاریف النسلحه فبل اضافت وبل اضافت اے تاریف النسلحه تاریف دو مسندن الیه با اضافت ہی پا اضافت دا تسرا الى شئ امن المعارف یو بالشئ دا معارفت نو دام مقتزا شو اور کسی حالات ذکر گئی لأنها زکا دا اضافت چلی تایون المرجا گئی لأنها ایل اضافت ہو اضافت چلی احصر طریقین دام مختصر طریقل دا حاضرولو دا مس ڈالن بین اکترا چه مستن دن الهیتا انتی های مختصره پریکی سرده پا جهن ده سامع که حاضره انداغیر اپاره طریقه دار جب تریکی ده اضافتی زیده که حبرم زیده نو ده خبره قابل اشکال ده خبره سوشیره قابل اشکال پرده ده چه ده اضافت سراباز تیم که الفاظ اخسرنه بی غو بوده بی ده الفاظ داگه چه کم نمی داگه الفاظ ل یا بازو سورتنو که ده موصول الفاز لانڈ ری سیلے موصولی نو دے بازو نسبت سر بازو ترکو دا علام الفاز بازو ٹائم که نو الفاز لانڈ وی لکه دک که ميسال براوالو چکم او زکر کو اوز دو مصنعیلیه زکر کڑک با حوایہ سرا لاؤل خدا اشعار واره بیابی که تدبیق انکو بیابی دراز و جواب مرستکو چی پی کوئش نوال دا ميسال واره او ميسال غیف پس منظر مو رضاۓ اشعار موره خبر بلو دغو مقدمی خط مشون اشکال جواب آسان شي ندوی د مصنعی له د حاضرولو د پر فخسر طریق اسلام اضافه د د پر استعمال بشي چې په ذهن نسامه کې په مختصر طریقې سره مصنعی حاضر شي دا غیر پر د مثال لا شیر ور دا شاعر دی اغه ترشوه د جعفر ابن علیه الحارسی یا علبت الحارزی د ولید شاعر دی دے دے یمونو ورسرخ پلہ محبوبا مواقع پلہ کراغلے او پا مکہ کو لگے پا مکہ کی سڑے قتل پر مکہ والا نے سڑے قتل پر اوکے جائے قتل کنے راٹن پر نم قید کی وات چھو سو کی قید کی وات چھو شایر شیر پیشکی جعفر ناجز نم محبوبا پا تشوہ ہوگے شایرم و شایرمی ګړي ډېر پریشاني məqbu چې کداو هکار او سټایل لغه شون لمنډي د خبرې دام نو روان شو دی ته پټاو لګیري məqbu کا پلي سره یمن ته لاړه یمن وا حاضر تل تکي پاتش نو د تاغه خیال لراوې یا تصویر جوړو رکم share ډېر تکله لړ ټول تصویر دا غې درو انو دا غې جیل تراتلو هوای سلام مرسم اغه د عمر د کبیلینو پورا وا نکشه شیرو نگیرا هستین او کوبراله و مسر اللہ صلی الله علیه و او و ابیاشوا لا نو اغه اشعار ویلی هوا یا مارق بالیمانی مسعود لا جنیب و جسمانی به مکه تمو سکو هوا یا مارق بالیمانی مسعود اغه بیا پس نور اشعار ویلی زما جسم په مکه کې تلل شو دی او زما محبوبہ چې دارک به یمانی شو لا او چدلا نو بیا خیال غراتلل و اطللل ذکر کردی نو بیا غرب سیوه لی چه عجبتو لی مسرحا فانا تخلصت الی و بابو سجن دونی مغلقو زار یا نمجده ده جیل تسنگرالا ابرم زیندار زکا زمان مختو ده جیل دروازی سری بند دی, دی. نو علمت پحیت سم مکامت پودعت پلما تولد کادت النفس و تظهکو نو علمت رالا نو فحیت سلامیوکو سم مقامت بیا پاسید پودا اپنو ماتا الودا و اله سو پلما تولد هر کلچی محبوبو و پسو نو کادت النفس و تظهکو گریب وچی زمان ساور پسو شعر وید اما ترالا که اشکالاو اگر اما برحال دره اشعار ویلی دون پاگی که دا یو شعر را دکدری اشحار دی حوای امار رکب الیمانین مسعیدو جنیب و جثمانی بی مکہ تا موتکو عجیبت تخلصت الی و باب السجن دونی مولکو ورپسی وئیو علمت پحیت ثم مقامت بودع فلم ما تولد قادت النفس تظهر دو نا دیکھ که دیلون بی شیر کتاس اگر رہے دیلون بی شیر که دا په معنا د محوی دي هوا مصدر په معنا د مقبول یاد متکلم دا یا غنيو یو جوړ شو اصل کتری یا غني انو هوا یا د مقبول په معنا چې محویه دي مراد ده نه محبوبيتي دي نه زمما محبوبه دي کې اوس اضافه خبره درته په دې وی هوا یا مع ركب ركب امام جمع ده دا دراکک جمع ده اسمه جمع اسمه جمع جمع نه اسمه جمع نو اوس دا مختصر تعبیر دوه کده وی چې الذي اليه يهوي قلبي اغه بلات چې نماز وروه تسلي ما له دال پږ دوه کنه ودو الذي <سؤال> يميل <سؤال> اليك <سؤال> القلب الذي الذي يهوى اليه دا پورو جمله او پورو وقد الباز اگر موږ د انترادیو خاصم پریشانې کو داسې اور کتابير مختصر وکاري اتحسرا د لاند تعبیر غلی تنگ مو پریشانو د لاند تعبیر کو هوايا او الذي ياهي الذي يها اليك القلب يا الذي التي التي که سڑا د غهر زنانه ده الذي په معنا یعنی صحیح ناراضي محبوبه يدي التي يميل الىها قلبي یمیلو الہ کلبی دل الفاظ را که یو الہ کلبی اوس دې الفاظ تو غره او د کې الفاظ تو مختصر د هوا مختصر دی ک ال دی یمیلو الہ کلبی مختصر دی ک مختصر خدا اوس مختصر د اوس راشه اشکال جواب تم شوی د خبره او کدا خبر هو کده محګوین نو مې رسته د هوا نه کېد شي اې کډ بتګو اې پنن کې باځ ټایم کې داسې راتلې شي چې په عالم کې <سؤال> کمی <سؤال> منو کې کمیه و دې اضافت کثرت کې دوه دغه سکی تراوزي کې جواب درئ چې د خبا ده به تور نسبت کوي یعنی دلته وګوره مثلا په نسبت سره سلی موصول دا تدال باز لنډي کنې دي د تا کلی قاعده نه ذکر کې ارزه کې پیزافت سر تعبیر مختصر وی د نورو تعبیرات نه کته په سر تعبیر کوي یا چې کم دې ته ضمیر سر تعبیر کې نه مختص ارزه کې نه اې د دې نسبت بعض المعارف نه دلته سلی موصول سره تعبیر کوي نو هرآ تعبیر د غیر لنډي نواز اشکال حل شو چې دا نسبتي خبره ده امرم دا دلته کله خبره نه ده نوخه ها وګصه نو بګه زپات موږ ته خبرې وبګې او شعر چې دا شعرونه ویلي خبر نو ورګی چاته د جېب کې خسره نواز دې ته څه ته خبر نو ورګی ابل زلم تنګ دې نو مختصر تعبیر پکاره چې کله سړي نو یاډی نزده پرد تحصر دی ها دا شیرونده بیری پردیکی چاہتا خبرو نوار کئی مدیزه که لئنن آئی لزاقه تو احصر طریقه دا احصر طریقه دا لئے الائح زاری دا پرد حاضر اللہ مسلحه قزین دا سامنه کی نحو مصرح حوایع ای محوی محوی یعنی زمان محبوبا و ها او دا در محتصر من الَّذِي اَهْوَاهُ اَغَجِ زِيْخ وَخُومَ اخواد متقلم سے آنجا الَّذِي اَهْوَاهُ اتا اسطمائی الَّتِي اَهْوَاهَا نو بہرحال دا ہو دا سمجھاوو دا پارے و تریکت دا ست دا قرآن ترجمہ چی غلط دا لگا الَّتِي کی شارت چاہت دا, دا اعتبار دا سر آغ ب الذي اغبل ارواها اهواه جليحه مش ده الفاظ على على الباس ده الباس المصري مختصر به او نحو ذلك اديت مثل بانور الباشو لك الذي يميد اليه قلبي وغيرها والاختصار مطلوب او اختصار مطلوب ب مطلوب لي ده وجد ديق ده مكاننا تشديق ده مكاننا اختصار مقصود ده ومسليح فيهتريق الطريقه السامدي نودلته کي اختصار مطلوب دي دوځي د دویک ځای د فرت سما د شدت ملل ملل بوج کېدو ته شهر انتهایی بوج دی په طرف ته قتل کړي بل طرف ته محبوبین هم څه لاسې وينځل لیکونی په ستړي ځنه کده پس کېږي تجیل کېږي ول حبيبو عل الرحيل او محبوبتج رسې باغ ته په رحيل باندې په کوش باندې لاړه پاوا شو مارق باليمنين هواي مارق مسعد مبعد مسعد معنی شکرا مبعد لری کیدون کیدا ای ذاهبن فل ارض کیدون کیدا پس مکه کی روانه یمن تسیبا و تمامه او تمام د بیت چه د انا جنیم انا مجنون انا جنیم انا مجنون ذ یعنی لری ما په جمع کی مستتبع د جنب معنی دا کړی دا مستتبع یعنی الذي تبعه قومه تشكم قوم ورفسي لگی دلے راتینگ کڑی اب ہم زہن ترا لگا انا جنیب ز مجنوب منما پسے قوم لگے وجسمانی بھی مکہ تمو سکو اور زما جو سچرا شخصیت تے پمکہ کی موسک تے کڑ لشی وینے یہ مکہ تا موسکو موسکو بھی مکہ تا نہ بھی مکہ تر ہوس تے شیر المجنوب المستتبع اگہ تے لیک کی مجنوب چہ جن کی قوم ور ينلق يدري وجسمان الشخص شخصيه تمليكي بدن تمليكي جسد المستق المقيد تلاليش ولفظ البيت او لفظ البيت ده خبر ده خبر ده ومانا هو تاسف وتخسر فمانا ردي تاسف ت افسوس ت او حسره او ارمان ده پتلو دي چا باندي او لتذمنها ده پا اغبنتت لأنها اخسر طريقا او لتذمنها یا یذا इजाفت متضمن وشن ستا مقصود شان د مظاپ لیہ بیان دی د مظاب انلیہ د مظاب او د مظاپ الیہنا علاوہ یعنی د مظاب او مظاپ الیہ بیان له کسلت د مسنے یعنی پھر هما مطلب بنزان په گئے ځکه پدې کې کوم مثال ورکو نو ابد مظاپ یا بد مظاپن او په اغه دوه صورتو کې به مسند الیہنی په دې دوه دوه صورتونو کې پسی دغه ځای د عبارت له انده کې بیا سړی باندې مشتبه اول تضمن یاد د دې وجنه چې متضمن د اضافه تعظیم نشان المضافه تعظیم نشان د چا د مضاف له ته د مضافه د مضافه او غیره احکام یا د دې دوړو یعنی ته یني د دوړو په صورت د غیره د مسئلې هي کله کله د تعظیم المضاف له کله تعظیم د مضاف له لپاره مثال د کی عبدي حوار عبدي نو اس خپل شان بازدید ټن کې زما علماء زما زما ګړی اسې ځان پوه کې نسبت نه نه نسبت نسبته د دادو مدح لپارهم وازی او د کمال لپارهم وازی اضافت نسبته کنا او نسبت باز ټیم کې د کوپ هي او د یو د خرابول لپارهم وازی الکو یي شرما مو حساب آو الکو یي جان پین پېره الکو ماده پین پېره نه اغه مګل کې جم کو پنجپیرانو نسبته په مونږایي طریقه پنجپیر منسوب اله پنجپیرې پنجپیرې څه ده ګره او دیوبندې دی دیوبندې او خوشالي منسوب اله دیوبندې هغه په دوړو کې نسبتي دی په وړاندې نسبت نه دی د سراب باز ټایم کې کوه او بازه ټایم یعنی مت خاص کول شي خاص کول شي نسبته کله چې یو ځای له کومه نسبته خو خلکو نو دې د توچي کلامو زا په صورتو مسلحه کې کلامو زا ته ځي مقصودې کلامو دین علاوه نو مثال درکې ته موږ اجازه لپاره مو زا په له نه په جیته اپ دي حضره جماه ولا جماسک الجماغه د دې کې جما ینه د متکلم خپل څخه ته ځيمه نو دې ته ځيمه ککوله کدا کلستان ان تورې تعظیم لقد زان لپاره به ان لکعبت استام غلام شو خبر هم او پي تعظيم المظفلهيا پ تعظيم المظفله يك استقل سر لګيده او ككولي پ پر پ است پ تعظيم المظفله kia عبد الخليفه ركبا عبد دا, دا, دا نسبت بادشاہ ده غلام ده تعظیم د عباره امرم زين برلا تعظيم للعباد په دې کول کې تعظیم د عابد دی بانه انه عبد الخليفه شدال جاده خليفه غیر المضاف له په تعظیم غیر المضاف المضاف په تعظیم لک کول استدلتم رافسه ککول کې په غیر المضاف والمضاف او کول ته په تعظیم د غیر د مضاف له کې عبد السلطاني عندي عبد السلطاني عندي دیاله زور ورته صحیح څنګه د بادشاہ اولاند چاسر دی عربی بلان کې دی گاڑی کې مونږ تلیم مونږان د خپل تر بیگانه او ټوډی کې تلیم مونږه دی بلان کې ټوډی کې مونږه دی صحیح جو د مونږه لا د یاد متکلمن ابراهيم دی گاڑی کې مونږه تلیم یم چون کې دی کې ور کوله دا په <سؤال> او دا کټاچوک کې دی کې او که تا اپ امراي دګار چانو لیدل چا تاسو د دې نه شو ز در امراي دګار مستاس بلوي زين یعنی مطلب دا دی او تکلم خپل بیان کوي نا خپل مرتبو چې عبد السلطان ايندي بادشاه اورب ما سره د ما سره قال نا کلب کی ټاکیدو کیږي هي ځپت نه لاو سره پیدا کیږي بعد تم کې زور ورکیولې ما سره دی اورب سره دره نسبت پا خول قلی تاکید سر پوخ کی قلی عواز سر فوخ امراحب در اللہ نسبت پا ادوار گئی تعظیم اللہ المتقلم پدی کہ تعظیم دی چاہے عبدالسلطانی عیندی دا یاد متقلم دا حبر یاد ساتا ہے دا یاد متقلم یادی پدی کہ دا کون ستا دا پر تعظیم دا متقلم بیان نا عبدالسلطانی شعبت دا سلطان عیندہو دا دا سخد متقلمو سخد وہوا و انکانا اس ددک اشکان د صاحبانو چې د مخک مثال کې مذاب مذاپن لې او د طبیعت دا مثال چې تاور کناخد مذاب لې مثال مخک رايه بسکل راغله رقم پدې داکي عبد دی حاضر دک یا د متکلم کې تعظیم نو عبد دی کې چې تخپل ځان یې ځانو چې د ما سره ما سره مولام شته حاضر دي یعنی زما علما نو دا خو مثال لاره دا مضاب اللہی عن دا مضاب یا دا متقلی مضاب علی کنا نمو ای شرط سنگ ادابت سلطان مصند علیہ دے و عبدی خبر دے دا دا مضاب اللہی مثال راگر خو پر صورت دا چاکنه دے دا مصند علیه که دا مضاب اللہی دا پار اوق یعنی حما کم دا مضاب اللہی دا پارمثال <سؤال> لاغی خو پر صورت دا مصند علیه که ندے نغیر حما مطلب دن چیننبان دا مضاب مضافنی رہے او مضاف نہ په مسند وی نه با مسنا نہ مسند وسینه ی نه مسلیه بنی مسلیه ای و کله کیه د متکلم دا, دا په خبر کئ نه مسند دی نه مسلیه دی نه علاوه د مسند یو جزء نه <تصفح> د دې مطلب بیانیک غو راځه او په سیده دا پدہ و ان کان المضافنی و ان کان اگر چې دا یاد متکلم زمیر دا متکلم یاد متکلم لیکن غیر دا غیر مطلب څه دی غیر مطلب بياني لكن غیر المثنى اليه المضاف دا المضاف او غیر موزي په ليده بدل لهذا المثنيين لكن غيره لكنه لكن دا کیا د متکلم دا غير المثني اليه دا مثني اليه نه را کوم مثني اليه المضاف چه یا مضافي صحیح نهن مضافي او غير ما دا کیا د متکلم چې دا غير دا هغه شی دا وزيفه اليهم وزيفه الیه مستعلی له چې اگې ته اضافه د مستعلیه شي اله کدی یا تجدا چې د ار شیدې چې دې او غیره معوزفه اليهم مستعلیه او دایا هغه نه رچی مستهلی نه وه د مزاپ ته نو مطلب دکشه دما تا وره دایا د متکلم چهره د مزاپ نه دی ینه کم مزاپ مستهلیه مزاپ لیکن هو غیر المرسلیه المزفنه بدلګه دا هغه مستهلیه مزاپ نه یا یا څه چیرې د دې په لګوره مړه چې زبخه لکه چې سزبخه لکه ګندهښتار یا ته یا تم تکلم چې دا د موسیله موظه نه موظه له خنډ عبد سلطان موسیله صحیح څنګه عام موسیله موظه موسیله نه موسیله موظه نه د خپل له بانه پهprecision په کې و غیر ما عذيف ال موسیله غیر ما او دایا ار غير دا اعج شیح عذافت شربت هم زخان داidity ما دیتا چیدہ کنش دا اذاافت شب بلئی نن خدایا مضابب نن خدایا سی اشیحو؟ اعم ناکن نهد و قلد مغونيل ا Leyha مغوام نتهد مضاب بتلى ن Saturday او لی مزاپ ب للئی که ایر tem جه هم دا بتبلیم مغوبيل ایل خمجان دا مغویلی تاأیم نو مزاپ اپنی در اوار پسیوه چی آغا شیم نو چی دیت ازاپت دا موسین چی ازاپت دا چا شیوه دعین دا دی نو نددا دا متقلم ندا یاد متقلم o دو ند یاد متقلم دا, دا مزاپ ازاپت چوه ندا یاد متقلم مضاف مسند الیه دا او ندیات د مسند الیه مضاف اضافه بته خبر نو مسلیه مضاف نه نه ځکه مضاف الیه دا او نو ته کوم شی ځکه خبر ضرب خبر همزه ان نه غیر المسلیه مضاف دایا د متکلم چدا غیر د مسلیه مضاف ځکه چدا مضاف الیه دا چا ته وره او غیر ما او لا ود اقيده اضيف الیه چې اضافه شوی دی یا د متکلم د مسلې چې کاینده اضافه ته خبر دی او مستعلیه ند وی او ها زمانہ کله او دا معنا د کول د ماتنده او غیر امام صحیح څنګه غیر امام مطلب دا جنبه چې تعظیم کوي نه په موظه باندې موظه دا مطلب نه دی ان موظه موظن له هی به مستعلیه خبر د ترجمه کم کې څوک را دي او تزمونی ها تحکیر المذاب یا چکم ده اضافت رازی ده پر ده تزمون ده اضافت چی ده اضافت متزمین ده تحکیر ده چادا ده مذاب ده نحو ولد الحجام حاضرون علکه ده نعیز وی چکم ده حاضرون نوز ده ولد اضافت حجام ده رسل پاره تحکیر علکه ده ڈم بچیه ہوئی ڈم ده منصوب کی گنا او ده ڈمی د نسبت د می ترته دم ترته دغه پارت سره شتې شوټه زمونه وای وای که شوټه دی منسوب کی یا ازټه بیا شوټه ده منسوب ده اوس تحکیر المزاب نحو الالحجام حاضر الالمضاف اللي هي دفر التحکیر الجای یا بنی المضافه انتبه التحکیر للمضافین نحو ظارب زیدن حاضر ظارب زیدن حاضر الک زید نه چید بوسس خې جوړ کړي ظارب د زید په وری کې تحکیر د زید ته راغله چې د بوله ورا غل زید سره اجز تحکیر اچھا د پتہ نه دا ہوتا چې نسبت کو کو دا دبون کی جاده زید تا چا ته پتو دیم پروند بوس سکای ته چې وکړل زار زید نو زید تبعه بد بد ګورل کوتی دبول په کوشش زار بوس زیدن حاضر یا حاضر او رحمکم دا کوم مساله رشي مطلب دا دی یا مضاف یا مطلب دا دی مسند الیه با نه هر ايش کار جواب دلتم نہ ولد الحجام دی دی زید ولد الحجاج دی نایز دی د دم ځای جلیس و زه زیت سره سابه مله قلتیا کیناس پاس د زیت د دم بچی ته زیت نه پاس د پدې کې د زیت تحقیق زی مقصود او زیت ابرا النده <متحدث> مسندن <متحدث> د د جکم شی مزابشه ودی <متحدث> اغه مستند الی هې د جلیس مستند الی هې امه سینه خبر دی د چې کمشه از پت پرت شې دنه هغه مزا الیه نه دی خبرم ځه نن صحیح شو ها د دې کې د مقصود ده او زید په مثال کې اغه حُتیک دا مُضافن الیه ده او چې کوم شی دتہ مُضاف ته نو اهم الیه نه ده اهم مُسندن الیه نه ده خبرم لَه دره نو مُضافن الیه ده او مُسندن الیه نه ده تا او جواب دل تمدید اردیه بیان دې باندې کوم التکیرا مات کې کمل ته ملي تضبیقو کو بچا کی پای دی کی مزاب شوه دي اغاب مستدل الیه مزاب او مسند او زید پخفلن مسند له اله نه اج کوم شوه د اضاف شوه د امسنه له نه دي خو مزافل نو غیر مطلب دکه مستند له بني خان یعنی مطلب دا یو اسنه له ته مزافل له او کوم شوه ته مزاف شوه د امسنه له نه او مستند کې او جز دي بل نکتہ ذکر کی اولی اغنائیہا عن تفصیل متعذرین دا فاق باندی اتف تی لی تضامنیہا اولی اغنائیہا ایادا دا مستفدے کی اغنائی بھی پروائیوی لی دا سی تفصیل کو لنا کم تفصیل اغا مستحیل لے کی کتب بل طریق بانے بارت ذکر کی اغای کے با کے کیا تفصیل کی گی نا تفصیلو نو پلانډ باندې نظام حاصل ده تر کېدې اضافه نکاره او نسبت نکاره واه نسبت نکاره اتفق اهل الحق علی کذا ټول اهل الحق ذکر کنا اهل الحق په دنیا کې ټول دنیا کې ده جمع کول چې څوک په حق دي څوک څنډې دي دا وروڼه تر څه جمع کول او چې چرچا پکې اختلاف ته چرچا پکې اتفاق ادا ګران کړو خو بس پلانډو باندې اتفق انا قاهل ولا مستقل فکر که سه با چې په با حق باندې اتفاق انه هغه تفصیل کول سي کرا نو تفصیل نادزان بچول ذکر کم تفصیل سره اډو کېده نشي متعذر چې اډو کېده نشي مستحيل انه ده اضافه نه کول نو اتفق اهل حق علاکل قتل تک دای دی چې لکه بهر حال دل تک کم مزات مستدل له ذکر دا فایل په هل سره دا اتفاق او متعثر او ل یا کدی اضافت کی اغنا او بے پروائی <مشكرة> وی دا تفصیل نہ متعسر چا مشکل دی کی کی حسین <تمان> مشکل دی ہو اتفق اهل البلد فاعلو کذا اهل البلد اہل کدی کلی والا بجار کڑے کلی والا خوشгран نه چي من نظر والے چا پک روانے کڑے او متحزر مشکل پتا باز ټم کنے لگی بسلے پوره کړي <مشكل> ورواړي کلی واګه رازی سمگا اهل <سؤال> البلد فعل البلد کده سروچ بیمعار پرې او باندې تمه متاثر معلومات یو کچو دې مجلسه لا غواړی پکه چګړه سره کینو بس خلک پر ټول کلی وروارل اهل البلد فعل کذا اوس دا اضافه اهل البلد کې اهل بلد ته اضافه ته دې کې زرا تاثیر دې معلوماتو کې ورنه معلومات ګران یو کلی ولا معلومات سني چې دا کارې کړي تاسو ما پوسو کوم کذا او لانه يمنع عن التفصيل مانع يمنع من التفصيل تفصيل شي مانع يا دي. دا د تفصيل چی تفصیل خو کی دیشی او تفصیل نه مانع نه وبعد د مانع د وجنات ته د اضافه نکره واسه نشه نوکه پوسټر جوړیږي په کته ته موږ نه نوم د سسې بچید یو د مخ کنه بل د بسټی لکون دي او زمادات نوم د کې ګوټ تللی اوبره دره لګا هر سړی چې زماده پوسټر پر سر باندې لکلشوی اخوشالی کلیبا اپنی اپنی برا لگا نو اوز گرانا دا نو دا اضافت نا کارواری اضافت نا کارو والا پوستر رو گا علماء د بلد حاضری گی صحیح ضرور الہازح الحق لا علماء البلد دیونو ملی گا بس خبر ختم جا گلا ختمش اکا تولی مهمان خصوصی پلان کے قبل لیو ربزین لان قبل لیو ربزین اغلی ګډ چې لیکې ሰبا ځان لري کار وکړه نجې بس علماو البلد دکړنه په اضافت کې بیا ټول <سؤال> لاله پای کې مخکې وروسته ولا خبره شو خاتمه ما نه موجودې خبره ده انده لا تګلی مو تاخير سره مسئلی پیدا کیږي دا مسلو د بچکول او د بارا بستور چې کم دې د اضافت نکاره ټول په یو مذاکرہ هون کې او لانه يمنع يا دويج اضافه کولشی چې ما دا کولشی ویضافت کولشی چې معنی موجود د تفصیل ان تفصیلي معنیون مثلو تقدیم البعض على البعض لکه معنی شجري بعض په بعض معنی محققه لګرانې مسلې پیدا کی نحو علماء البلد حاضرون الى غير ذلك من الاعتبارات يدن علاوه چکم ده نور اعتبارات اله که ته تحقير او تعظيم ذکر کا بعض ټایم کې استهزاء مقصود بادر تیم کې تحکمو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون ان رسولکم پرونه دی تاسو پیغمبر صحیح شو ارسل الیکم لمجنون چې لګل شي د ناس شه خامخا یقین نشي شه دیونه دیو. زکه پرونه لستنه والی کنه رب رب ته کوله ځان تربیه رب مو موسی علیه السلام هم در رب رب هغه پیدا کړی رب هغه اداکارې کړې خبرم ځه تا وه کنه نو ده خلکو تو ان رسولک پرسته لمجنون وې لمجنون نه پته لګي چې دې ته د خلکو د پیغمبر غا نه منه پیغمبر موسی علی السلام دا اضافه د دوی طرفه دا د پارادای پورې د ټوګي کولی چې دغه پیغمبر چې دی ونه خبرم زه ته حیثیت ولخې چې پیغمبر چې دی نه ونه او نعوذ بالله من ذلک موسی علی السلام تعالی رسول و نه دې خلکو رسول غا نه خبرم زه انتره راګنه خدا صرف د استحضا او د تحکم ده پارنو بازی ٹیم کی نسبت ده پار او ده تحکم رازی نو ازاپت الاغیرزا لکه اعتبارات ازاپت چه ده اغدر ده رومانو د پار سکی گی رازی د نگل ده استحطاب رازی استحطاب طلب العطب تو یعطب او نرمه ده یعطب تم عطب زکوی ده کدایو بل تماتوب تمائلشی تم پا حکم کی گا کله کله د استحتاب دپاري لکهلات ض رووالي د بي وال وال دم بيول بيال کې مورته منصوب خبر دا د استطاب او د نما د پاه چې معشوم ته په مور بانظرره ووررکو نهدي په کار اضاقې مور طرته دا د پاه د نه د طب د میربانه د چې داسې م کول خبره هم انتراله نه چې چا سره الله خطقي لکه خبره او ت چې دذه یا د پاه د استرااق راضي السلام وعلینا وعلا عباد الله الصالحین نعبات رسالین ته مذاکو په دې کې ټولو بندگانو باندې سلام راځي ته الله سلامتیا کا پس مکو کې دې پس مانو کې دې په ټولو باندې سلامتی راوې اضافه تکل نقل د پرد استغراق راځي او اضافه متاستمایله استغراکی په کومشتا احدی په کومشتا هغه اقسام ان شاء الله چې ترازی دی بیان نقل نقل اضافه د پرد سره راځي د لکه دې حديث کوم د عبارت د استعاره کې منکانه له امام فقره اکل امام قراءه فقراءت امام د امامت قرات که په پټه ده که فقاره ده کارنګ ده زبط د پر د استعاره ده د دن مختلف ضرورت قراته نشته اگر موږ یو لگا انه د مختلف حکم د مختلفي کرد امام قراته چا کراته دمقتدی کرا خبرونه دا, دا امام سب سره منازره کسان په هغه ته تاسو ټول خبره کوي کنه یو کس د خبره کوي نه کوي ته یینه به عالم د امشری د خبره کیده منازره نن وته چې د خبره به له تاسو ټول بل یی مونږ ته ولې نو یو که ته مناظره وکړل طول ټول به و یا مونږ ټول وای د خبره ستاسو خبره دا, دا, دا, دا و خبر یا بس بیا خبر دا خبره ما کټل زمونږه امام چې وای بس دا, دا خبره امام قرات کو بس د متکدی قرات کو شو خبر انترال هغه پسې نیت کړې ده نیتي ور پسې تړې ده هغه پسې مکمل تعبیر ده هغه خبر باندې کته برکی کې بده خبر امین ده انه چې څنګه تاسو خبره دلته تاسو سره د سره ناشه او دغه خبره تاسو خبره ده امام قرات بچا کراچ د متکدی په پاسه بس مناظره <متحدث> مبه نه وډل خبره